Na wasomee habari za wana wawili wa Adam kweli, walipotoa mhanga, ukakubaliwa wa mmoja wao, na wa mwingine haukukubaliwa. Akasema, nitakuwa. Akasema mwingine, mwenyezi mungu huwapokelea wachamgu. La imba sarta ilai ya yadaka litakotulani maa anabibasi taia diya ilai kani Ma anabibasitin yadia ilayka liakotu laka inni Akhaafu allaha rabbal alamim okay, Ukinyoshe ya mkono wako kuniwa Mimi sitakunyoshe ya mkono wangu kukua Hakika mimi na mwogo pa mwenyezi mungu Mola wali wengu ote Inni tabu abi ismi wa ithnika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin mimi nataka ubebe dhambi zangu na dhambi zako kwani wewe utakuwa miongoni mwa watu wa motoni na hayo ndio malipo ya kudhulomo فَتَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ بسينفسي yake kampelekea kumua nduguye akamua na akawamiongoni mwaenye kuhasirika فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أخيه. Kuala ya weilata, aajaztu an akuna mitla hadhal gurabi, fa uwaria sawa taakhi, fa asbaha minan nadimien. Apu mwenyezi mungu wakamleta kunguru anefukua katika ardhi ili mwenyeche vipi kumsitiri nduguye, akasema ole wangu. Nimeshindwa kuwa kama kunguru huyu nikamsitiria ndugu yangu basi akawa miongoni mwa wenye kujuta. Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad في الارض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد Atatthum rusuluna bilbyenaat thum inn kathiraan minhun bat dhalik Thum inn kathiraan minhun bat فِي fi al-arz kwa sababu ya hayo tuliandikia wana wa Israeli ya kwamba aliemua mtu bila ye kuwa, au kufanya uchafuzi katika nchi basi ni kama amewauwa watu wote na mwenye wa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote na hakika waliwajia mitume wetu na hoja zilizo kisha wengi katika wao baada ya hayo wakawa waharibifu katika nchi انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا tu qatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard dhalika lahum khizyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati adhabun adheem basimalipo vita mwelezi mungu na mtume wake na wakawania kufanya uchafuzi katika nchi ni kuuawa Au kusulubiwa Au kukatu mikono yao na migu yao kumabadilisho Au kutole wanchi Hii ndiyo hizaya yao katika dunia Na katika akhera watapata adhabu kubwa Illa allazine tabu min kabli anta kadiru alayhim fa'alamu anna allaha gafuru rahim Isipokuwa wale wali utubu kabla hamjawati ya nguvuni. Najuwe kwamba mwenyezi mungu ni mwenye mafira na mwenye kurehemu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Hakiika kupenda kutenda uadui ni tabia ya baadhi ya watu. Basi ewe Nabii wasomea Wayahudi na wewe ni msema kweli. Habari za Habil na Kabila. Wana wawili wa Adam. Kila mmoja alichinja dhabihu kama ni mahanga kwa kutaka kuruba kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimkubalia mmoja kwa ajili ya usafi wa nia yake na akamkatalia wa pili kwa kuwa nia yake haikuwa safi. Basi yule aliyetaliwa akamhusudu mwenziwe na akamwaahidi kuwaatamua. Yule nduguye akamrudi kwa kumbainishia kuwa Mwenyezi Mungu hapokee amali ila kwa wacha Mungu waliosafisha nia zao katika kule kutafuta quruba. Akamwambia, Shetani akikuzuga hata ukinyooa mkono ili mimi sitofanya kama hivyo. Wale sitonyoosha mkono wangu kwa ajili ya hakika mimi na ogopa adhabu ya mula wangu mlezi na ndiye mwenyezi Mungu moda mlezi wa viumbe vyote Mimi sitakuzuia utapotaka kuniua ili upate kubeba dhambi za kuniua mimi pamoja na dhambi zako za tangu hapo za kutomsafia ni ya mwenyezi Mungu kwa hivyo wewe unasitahiki hukoahera kuwa katika watu wa motoni. na hayo ni malipo ya haki ya mwenyezi Mungu kumlipa kila mwenye kudhulumu basi nafsi yake ilimsahilishia kuhalifiana na maumbile kumua nduguye akamua kwa hivyo akao kwa mujibu wa hukumu ya Mwenyezi Mungu miongoni mwa walio kwa kuwa ameipoteza imani yake na amempoteza nduguye baada ya kumua yakamjia majuto na kubabaika akawa hajui afanyaje maiti Mwenyezi Mungu akampeleka kunguru akafukua udongo amzike kunguru mwingine aliyekufa ili amfunze muuaji vipi kumsitiri mwenzake aliyekushakufa alipohisi uovu wa aliyoyatenda alijuta kwa uhalifu wake akasema nimeshindwa hata kuwa kama kunguru huyu nikamsitiri ndugu ya yangu akawa basi miongoni mwa waliojuta kwa makosa yake na kwenda kinyume na yanayotakikana na maumbile Kwa sababu ya waasi huo na kupenda kwa baadhi ya watu kuwafanyia uadui wenginewe ndio tukawajibisha kumuua muuaji kwani mwenye kumua mtu bila sababu zinazopasa kisasi au bila ya kufanya uharibifu katika nchi ni kama amewauwa watu wote yeye huyo amemwaga damu za watu na amewashjiiisha wengine wafanya kama hayo kwa hivyo kumuua mmoja ni kama kuwauwa watu wote wa kujiletea maudhiko ya Mwenyezi Mungu na adhabu yake. Na mwenye kumuhisha mtu kwa kumlipa kisasi, basi ni kama amewuhiisha watu wote kukuhifadhi damu ya wanadamu isimwagwe ovyo. Huyo anastihiki wabu nyingi kutokana na mula wake Mlezi. Sisi tumewatumia mitume wetu kutilia mkazo hukumu yetu kwa dalili na hoja. Kisha baadaye wengi miongoni mwa wana wa Israeli Walipindukia mipaka katika uharibifu wao katika nchi. maneno haya yanaonyesha kuwa kumfanyia waduhi mtu mmoja ni kuafanyia jamii ya watu na kulipa kisasi ndiyo kuhuisha jamii. Katika sharia kislamu, kisasi ni haki ya wali ambri, yaani alimkusu maiti. Akipenda atasamehe achukwefidia. Na akipenda atataka kisasi na akitimize. Nae anaposamehe anayohaki ya kumfadhihesha mkosefu akiwa amekithiri uovu wake na uharibifu hakika adhabu ya wale wanaompiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuacha hukumu na sheria na wakafanya uharibifu katika nchi kwa uharamia na kunyang'anya mali ni kuuliwa pindi wakiua na kutundikwa msalabani pindi wakiua na wakapokonya mali ya watu Na kukatwa mikono yao na miguu kwa mabadilisho Yani mkono wa kulia na mguu wa kushoto au kinyumeche hayo pindi ikiwa watavamia watu njiani na kwa pokonya mali bila kuua na ikiwa watawatisha watu tu basi adabu yao ni kuhamishwa nchi au wafungwe Azabu hizo ni hizaya ya hapa duniani tu na ahera watapata azabu kuu nayo ni ahabu ya motoni ila wale waliotubu miongoni mwa hawa wanaopiga vita nidhamu na wakavamia watu majiani kabla hamjawatie mikononi mkaoakamata basi adhabu ya Mwenyezi Mungu itaondoka itabaki juu yao haki za waja wa Mwenyezi Mungu wazirejeshe najueni kuwa Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma. katika hukumu hii inabainishwa kuwa sharia inaangalia ukhalifu unaoathiri jamii Na kwa hivyo, athabu yake ni kali kwa kuwafikiana na kitisho chake kwa wapenda wa amani. Mazingatio hapa, si kwa mujibu wa kile kitendo cha uhalifu, bali kwa mujibu wa kiasi ya kitisho na inayoletwa na hicho kitendo.